але почув лише пищання пацюків та глухе жарудіння криги обніс пароплава. Вирішив пошукати якогось важкого залізного предмета, яким можна було б постукати. Витяг з кишені повну коробку сірників і почав уважний огляд того лігва, де його замкнули. Між залізним брухтом і уламками ящиків знайшов ліхтар. Тоді подумав, що в боцманській коморі Мусять обов'язково бути свічки В одному закутку на полиці знайшов те, чого шукав Тепер озброєний ліфтарем В якому горіла товста старинова свічка Став шукати важкий предмет Яким можна було б добре вгатити по залізних дверцятах І тим самим дати про себе знак. В око йому впали сокира, молоток і лом Він вибрав молоток і лом Лом, правда, був важкуватий і тут не зовсім зручний, але мисливець хотів спробувати підважити ним дверцята. За кілька хвилин він стояв на східцях і прислухався, чи не чути кого в кубрику. А там справді хтось був. Вершомет чув, як той невідомий пройшовся над ним та ще й пристукнув ногою, коли наступив на дверцята люка. Стиснувши молоток, поспішив кілька разів ударити по дверцятах. Але дверцята не відчинялись. Мисливця охопив напад шаленої люті. Він щосили, а її в нього було таки чимало, затарабанив молотком у дверцята. У самого у вухах аж залящало. Але той гармидер, що він зняв, не давав жодних наслідків. Трохи заспокоївшись, мисливець узявся за лом. Він намагався загнати його між дверцятами і поріжком люка. Піт лився з нього, але нічого не виходило. Розділ десятий Пароплав якось по чудному занурився носом у воду, а кормою задерся вгору. На фоні уламків крижаного поля він нагадував п'яного – що повалився серед вулиці обличчям в калюжу, затягнуту першою крижаною плівкою. Неприємний різкий вітер, наче в осінній сльоту, чмихав уздовж лівого борту і, підхоплюючи з димаря дим, відносив його геть у закрижаніле море. Корма так високо піднялася вгору, що стерно на три чверті виступало з води. Торба, оточений сією машинною командою, оглядав пошкодження – «Години за три полагодите?» – спитав його Лейте. «Побачимо, побачимо. Може й швидше. А де наш новий боцман?» – пішов по трос. «Я знаю, що пішов, бо я його просив. Але чому він так довго не повертається?» Слухаючи цю розмову, Аксинюк, Шорі, Попов непомітно для інших перезирнулись. «Аксинюк», – звернувся до Кока-механік. «Ану, піде поклич вершомета». А де я його шукатиму, невдоволеним тоном озвався той. У боцманській коморі. Кок більше не заперечував, повернувся і пішов. Тільки по обличчі шора перебігла усмішка. Стьопа помітив ту усмішку, але не зрозумів її значення. Він ще помітив, як той підморгнув попову. Що б це означало? замислився Стьопа. Чекаючи, доки прийде вершомет з тросом, Торба звелів принести кілька дощок і почав майструвати поміст та драбину за кормою. Кілька великих дощок кинули у воду на дрібну кригу. У крайньому разі на тих дошках можна було людині втриматись. Минав час, а вершомет все ще не з'являвся. Не вертався й кок. Коли Торба на це зауважив, Шорі поповз знову перезирнулись. Їх поведінками уникла зіркого ока Стьопи, хлопець уже слідкував за Кочегаром. Для нього ці переморгування залишились незрозумілими, але він був певен, що між машиністом і Кочегаром є якась змова. Стьопа мав підстави підозрювати цих людей. Він знав, що вони і Кок – люди не дуже чесні, а до того ж і поганенькі моряки. В Архангельську їм лише випадково вдалося потрапити на пароплав. Перед виходом у море Лахтак мав неповну команду. Незайнятого моряка на той час в Архангельську знайти було неможливо. Величезна кількість нових пароплавів проковтнула всі кадри кращих моряків,